А це для кого? – показала на кіску. Поки що таємниця. Вона скривила губи і стала вибирати з торби фабричні сухарі, якими поляки забезпечували армію на час походів. Рухи її були в'ялі, ніби пробувалися крізь далеку сутінь задуми. «Сходіть до криниці по воду», – мовила грубуватим тоном. Хлопчина перехопив з моїх рук недоплетену кіску і зиркнув на матір недобрими очима. Коли я прийшов з повним відром, молодиця хмикнула, пересікаючи хату, наштовхнулася на мене і ще раз хмикнула. Очі її при цьому залишалися строгими і спокійними, як в актора, що відшліфовує інтонації. «Едак стомилася, треба нарубати дров», – сказала вона трохи м'якше, мабуть, збагнувши, що я буду слухняним без спеціальної муштри. Сокира в сінях!» Докинула вже безбарним тоном, зняла миску і заходилася мити м'ясо. Сокира годилася хіба для того, щоб кидати за рідним батьком. Я розчистив сніг перед порогом, знайшов заповітну прадідівську плиту і поточив вістря. В душі я втішався цією пригодою. Коли я увійшов сіни із дровами, молодиця, стоячи на печі, тягнула за на корито. «Поможіть!» – покликала мене. За коменом на печі було четверо булькаючих самогонною закваскою корид. Одне ми зняли на скриню, витково ввечері знову пустять машину. Оцю мить порокинувся окільнюк. П'яно балансуючи руками, вибіг до сіни і скоро прошмигнув поміж мною і жінкою назад до печі. Лежачи він сонними почервонілими очима глипнув на кіску в синових руках, і на зіниці впали важкі підпухлі повіки. Поки смажився заяць, молодиця ще раз дарувала мене своєю доброзичливістю. Я бачив, що від запаху заправленого часником м'яса серце їй подобріло, але в силу звички вона не могла командувати безнущальної іронії. Після ситого полуденка якась нудьга примусила її никати по закутках, нарешті вона знайшла колоду карт, і сіла ворожити за скриню. «Що карта показує?» – запитав я, перериваючи її бубоніння. Молодиця роздратовано позирнула на мене і згорнула карти. Я її більше не зачіпав. Хоч мені було цікаво, чого вона собі жадає. Її тоненькі бліді губи шепотіли якісь закляття. Мені почулося, що вона повторює одну фразу – Ходун, ходунай, світ годував, впав-пропав, ніхто не ховав. Склавши карта, вона ще раз послала мене по воду, вимила попелом казан і залила розчинну. «Наливайте в студницю води і покладіть снігу», – звеліла вона, сама ж приклала накривку дерев'яним бруском і прикріпила кінці дротиною до вух на казані. «Допоможіть висадити на плиту». Езвихався, як попівський наймит, і лише після вечері зшив один валянок. Семенко пританцював у ньому до порога і переможно настався до матері. «Бачиш?» – не сліпа. Прокинувся в кільнюк. Попросивши сина вийти на середину хати, він почухав груди і показав рукою на сніпок трави. «Може, лишишся мені такі сплести? Зостанься!» Він погрозливо подивився на жінку, мовляв «Ти хочеш заперечувати? Дивись!» і додав, повертаючись обличчям до мене «Я задарма не схочу, дам отого!» Молодиця сердито засупіла, але не обізвалася. Окельнюк спустився на долівку до Кія, перше назвав він дружину по імені. «Чого? Завтра заступаєш, не забула?» «Ні, аби знову не було нарікань!» ніби я можу спати, як воно смердить під головою. «Я знаю, чого ти не маєш сну», – окільнюк сплюнув, взяв гачок і сів на стілець. «Я дві ночі не сплю, а вона одну, і ще не вдоволена. Зате я ходжу на колонію. Зрозумій, бабо, що сон найдорожчий людині. Я за виграшку ходив би на колонію. Хотіла б я бачити, як ти босяком петляєш по снігах». Окільнюк люто застогнав і опустив на груди голову. Пальці його судорожно стискали держак гачка. Такі очікуючи, зеркала на нього –